Po treći put, assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuhu. Da vas vršao nagradi što ste izdvojili svoje vrijeme da zajedno se okoristimo o večerašnja predavanja, o naše istaknute alime koji će nam prenijeti i neki koji su nam prenijeli kako mi trebamo da gledamo na život poslanika Mohameda, sallallahu alaikum warahmetullahi wabarakatuhu. Sada nam je također zadovoljstvo da u narednim minutama poslušamo Alju Efendiju Cikotića, profesora, koji će nam govoriti nešto više o hrabrosti Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Hrabrosti nam danas jako treba. Što budemo hrabri i pametni i tu hrabrost iskoristili na najbolji način, uz Allahovu pomoć će nam biti svima bolje. Nakon predavanja, još jednom ćemo ponoviti, znamo da mi bosanci volimo kahvu, bit spremna kahva, tako da nas malo, ajde da kažem, i pripremi za nastavak da pomnije, slušamo i ostala predavanja što su. Profesor Aljo Efendija Cikotić i tema hrabrost Allahog poslanika Mohameda s.a.a. Bojno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi vahdah, wa salatu wa selamu ala man la ne bije wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Neka je neizmjerna hvala Allahu jedinom koji nema sudruga i neka Allahu blagoslovi mirna Muhammeda sallallahu alaihi wa selam na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe uzorite šehide i na sve one koji u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braći i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. U istinu se večeras posebno lijepo osjećamo jed je tema ovog skupa toliko bitna, značajna i sve pohvale organizatoru koji nam nastoji približiti ličnost Allahovog poslanika sallallahu aleyhi ve sellem kao da ga gledamo. Jer upoznati najbolje stvorenje, najbolje ljudsko stvorenje koje je hodilo kuglom zemaljskom i koji će ostati najljepši uzor svima onima koji žele Allahovo zadovoljstvo i koji žele sreću i ovoga i budućeg svijeta Zasigurno da je to za Zenicu i za sve one koji se nalaze u ovoj sali od izuzetno velikog značaja i naravno da je ovo veliki doprinos da u vremenu u kome mi živimo učinimo ono što je neophodno potrebno i da se u narednim godinama, ako Bog da ove aktivnosti još više prošire, jer danas u vremenu u kome mi živimo, mediji igraju vrlo značajnu ulogu i onoliko koliko se aktualiziraju određene teme, koliko se govori o određenim ličnostima i osobama, što god se o njima više sluša, to svijet onda više o njima govori i naravno da nakon toga osjećaju bliskost prema toj osobi. Mi hvala Allahu uzvišenom svakodnevno donosimo salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I da podsjetimo, Allahov poslanik alejhi salatu ve sellem je kazao: "Men sallaja 'alayhi salatan sallallahu 'alayhi bi 'ashra, kono mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10." Subhanallahu Zato ne mojmo biti škrti, nego stalno kada se spomene ime. Samo zamislite koliko ćemo večeras u toku svih ovih predavanja, koliko puta se spomene ime Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, izgovoriti salavata i koliko ćemo imati ime od uzvišnog stvoritelja salavata i kolika je to ogromna vrijednost, jer svako voli svoju nauku hvaliti ili ogranak kojim se bavi, ali jedan naš alim je kazao, meni je nauka hadisa nakon Kur'ana najdraža, zato što u periodu istraživanja i čitanja i govora o hadisu muhameda sallallahu alaihi ve sellem i o sunnetu, često se donosi salavat i to je ogromna vrijednost koju onaj koji to čini može postići. Uzvišeni stvoritelj nam je kazao jasno, لقد كان لكم في رسول الله وصفة حسن Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. لمن كان يردو الله وليوم الاخرة. Za onoga koji želi Allaha i Allahov zadovoljstvo i lijepo mjesto na budućem svijetu. U svim detaljima iz života poslanika, sallallahu alihi wa sallam, mi nalazimo toliko zadivljujućih primjera i detalja koji nam doista daju podstreka da se i mi potrudimo, da u vremenu u kome živimo, u ambijentu u kome se nalazimo, i mi damo maksimum svog doprinosa da bismo kao muslimani bili što principijelniji, da bi s Allahom pomoći kao dio džemata, kao dio zajednice, bili što produktivniji i ova tema u kojoj ću ja večera sa da jednim dijelom govoriti pokušaću da približim nam jedan, jednu od najznačajnijih karakteristika koja treba da karakteriše ljudski rod, a koju je imao Muhammed s.a.v., a to je hrabrost. Subhanallah. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, je molio uzvišenog stvoritelja Allahumme inni audzubike mine l'hemmi wal'hazen. Allahu moj, utječem ti se od brige i tuge. Vomine l'adjzi wal'kesel. I od nemoći i ljenosti. Vomine l'đubni wal'buhl. I utječem ti se od kuka vičluka. Što je suprotno hrabrosti. Od kuka vičluka i od škrtosti. Wa e'uzu bika min ghalabati ad-deyni wa qahr ar-rijal ti se od prezaduženosti da me dug savlada i odprezira ljudi ja molim uzishnog Allaha da i ovaj skup večerašnji sve one koji ovo prate da nas Allah zaštiti i od brige i od tuge i od slabosti i ljenosti da nas zaštiti od kukavičluka i škrtosti i da nas zaštiti od prezaduženosti i prezira ljudi da nas učini od iskrenih sledbenika najodabranijeg Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji je milost svjetovima i koji je pokazao kako se u svim segmentima života može biti uspješan ukoliko se prvenstveno ima jaka veza sa uzvišenim Allahom. Draga braći i cijenjene sestre, na prvom mjestu hrabrost Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem proističe iz čvrste veze koju je on imao sa svojim stvoriteljem. Jer je uzvišeni Allah, svog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, posebno pripremao za poslaničku misiju. Prisjetimo se da se rodio kao jetim, nije imao babe, da je ostao bez majke u šestoj godini, da nakon toga brigu o njemu preuzima njegov djed, koji opet i on seli za dvije godine i od osme godine, pa sve do svoje smrti njegov Amidža Ebu Talib bio mu je podrška. Muhammed s.a.v se izgradio u kvalitetnu i snažnu ličnost da ni u periodu prije poslanstva, prije nego je dobio prvu objavu, nije činio teške grijehe i nije bio kao njegovi savremenici da je konzumirao alkohol, da je nemoralno živio, da je obožavao kipove, jer ga je stvorite svjetova od toga zaštitio i sačuvao da bi svi Pam Timo dobio nadimak od svojih savremenika El Amin pouzdani povjerljivi i da je imao dakle sve predispozicije za poslaničku misiju koja je izuzetno veliki teret i za koju je potrebna velika hrabrost jer kada je dobio prvu objavu u noći Qadr na brdu svjetlosti, u pećini Hira, samo zamislite, ambijent noći i pojavu Meleka Džibrila, koji ga doziva i koji mu prenosi prvu objavu, za sigurno, da je to i za njega bila bila prvo situacija u kojoj, s kojom je on bio iznenađen i kad mu Melek Džibril prenosi prvu objavu ikra pogledajte subhanallahu nije bila vjeruj nego je bila uči i mi smo ummet nauke i treba se kontinuirano baviti naukom učiti odgajati se sve dok smo živi na dunjalu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ma ana bi qariin ja učiti ne znam i onda mu džibril nastavlja Da, da nastavi, da ponavlja za njim, halak, uči u ime gospodara Tvoga koji stvara. Poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, od tog momenta, pa u narednom periodu od 23 godine, pokazuje najveći stupanj hrabrosti, odvažnosti, ustrajnosti i spremnosti da bude stamen na pravome putu, iako je, naravno, u periodu 23 godine bilo izuzetno puno velikih iskušenja, puno teških situacija i ono što je posebno karakteristično jeste da je bilo i ratova, i ratnih okolnosti u kojima Muhammad, sallallahu Muhammad s.a.v. uzima aktivnu ulogu i najčešće biva na čelu muslimanske vojske. Uzvišeni Allah je iz mudrosti svoje dao svom poslaniku, salallahu aleyhi ve sellem, da aktivno učestvuje i da bude primjer i uzor i pokazatelj kako vjernik i vjernica, kako muslimani trebaju biti stameni, stabilni, čvrsti, postojani, dakle aktivni u periodu mira, ali isto tako vrlo aktivni i u ratnim okolnostima. Zato ćemo, ako Bog da, kroz određene primjere, Pokušati da približimo ovu temu, kako je prije svega Mohamed s.a.v. došao do tog stepena hrabrosti na kojem je bio, kako se ponašao u određenim teškim okolnostima i šta je to što nama danas u vremenu u kome mi živimo sve to treba predstavljati. Pored poslaničke zadaće i privatnih obaveza, poslanik s.a.v. je bio politički vođa i strateg utemeljitelj islamske države, njen diplomata, međunarodni pregovarač. Izvršavajući svoju poslaničku zadaću, Mohamed s.a.v. nerijetko je morao voditi ratove, a sve mogući je mogao poštedjeti neugodnosti ratovanja i pomoći mu na putu dave, ali je ipak bio, bilo neophodno da njegovim primjerom pokaže vjernicima da su ratovi neizbježni u odbrani i afirmaciji vjere, kao i kako treba postupati u ratnim okolnostima. Da to nije nam poslanik s.a.v. pokazao za sigurno da ne bismo onda mi imali uzora, a sve su to životne okolnosti koje nam neminovno život na Dunjaluku donosi. Mi na prostoru Bosne i Hercegovine, na prostoru Balkana, znamo evo kako skoro svaki 50 godina se dešava da neprijatelji islama i muslimana udaraju i na biološki opstanak muslimana na ovim prostorima i koliko je važno da imi vodimo računa o evo svim detaljima o kojima ćemo uskoro govoriti inshallah Na prvom mjestu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjestan da će opstanak muslimana i njihove vjere ovisiti od njihove organizovanosti i borbene gotovosti. Tako da je poslanik s.a.v. često podsticao vjernike da ovladaju borbenim i ratnim vještinama kao i to da vode brigu i o tjelesnoj i o duhovnoj snazi. Pa je poslanik s.a.v. kazao El mu'minu al qaviju hajrun wa ahabbu ila Allahi Minel mu'minid da'if vofikullin hajir. Snažan vjernik, bolji je i draži Allahu od nejakog, a u obojici je hajir. I jedan i drugi su dobri. Ali pogledajte kako poslanika, aleyhi salatu vesela, misliće da vjernik treba da vodi računa i o fizičkoj kondiciji i da vodi računa o svojoj duhovnosti i stalnoj nadgradnji. Jer je jak vjernik i fizički, i materijalno, i imanski, i intelektualno, bolji i Allahu draži od slabog vjernika po svim ovim pitanjima. Ali ono što je interesantno, Allahov poslanik s.a.v. ističe da je u svakome od njih opet da je dobro. Kako vidimo, navedeni hadis poziv je na jačanje tijela jer je snaga jedan od temelja muslimanskog društva, a snažni pojedinci, okosnica su u prenošenju snage na buduće generacije. Jer onaj ko je jak, ko je snažan, ko je svestran, on sa Allahom pomoći može pozitivno djelovati i na sredinu u kojoj se nalazi. U društvu vi primijetite kad neko slabaša nađe, onda ga malo udare i pokazuju i primjenjuju na njemu silu. Međutim, kad najde neko koje je jačiji, snažniji, onda se svi lagano sklanjaju i daju mu prostora da prođe. Muslimani u vremenu u kome žive trebaju da znaju, i musliman i muslimanka, da umjeri ukoliko budu snažni, jaki, organizovani, stabilni, koliko budu respektabilni, onda će ih i prijatelji više voljeti, I željeti da ih imaju za prijatelje, a neprijatelji će se više ustručavati i naravno voti računa kako će se prema njima obhoditi. Zato je vrlo bitno da bismo imali i osobinu hrabrosti koju je posebno imao i kojom si isticao Muhammed s.a.v. potrebno je da i mi kod sebe izgradimo dakle i ovu tjelesnu i duhovnu snagu. Osmišljavajući razono du, pogledajte čak i u slobodno vrijeme, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je isticao kako vjerniku nije dozvoljeno zabavljati se osim sa svojom suprugom, konjem, lukom i strijelom. U vremenu dakle u kojem su u kojem je on živio, isticao je one načine koji ili vještine kojima je svako trebao da ovlada. Sam je odvajao vrijeme za usavršavanje gađanja lukom i strijelom i kopljem a poklanjao je pažnju i tjelesnoj kondiciji. Jednom dok je bio na minberu, kazao je, nakon što je citirao ajet, wa a'iddu lehum mesta ta'atum min kuvvah, ela inna l'quvvata ar-ramju, ela inna l'quvvata ar-ramju, ela inna l'quvvata ar-ramju. Pripremite protiv njih koliko god možete snage, pa je poslanik, a.s.v. tri puta istakao, zaista je snaga u gađanju. Danas u vremenu u kome mi živimo streljaštvo ili sposobnost rukovanja oružjem vrlo je bitna da znamo kako i na koji način se određena vrsta na oružanje može koristiti i to se u streljanama, dakle kao sportsko streljaštvo, i e, itakako može koristiti i to je prisutno. A iša radijela je kazala da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se jednom prilikom utrkivao sa mnom. I ja sam ga pobijedila. Subhana llayrona je bila lagana na nogama. Kada sam nešto kasnije otežala, dakle kada se je malo udeviljala, ponovo smo trčali. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je pretekao, kazao je: "Ovo ti je za ono prije." Pogledajte kako je i na lijep način postupao sa Aishom radijallahu anha i kazo je e, Ovo je što sam te sad pobjedio za ono što si ti mene pobjedila ranije. Ali pogledajte na koji način se čak i u trenucima razonode poslanik s.a.v. je posticao i svoju porodicu da se vodi računa i o fizičkoj kondiciji da bi s Allahom pomoći i sve drugo što za toga bude slijedilo, da bi se moglo upotpuniti. Ebu Davud bilježi hadis od Muhammed bin Ali i bin Rukane, da se Rukana hrvao sa poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, i Allahu poslanik, alaihi salatu aleyhi ve sellem, ga je nadjačao. E, sasvim je razumljivo što je Allahu poslanik, alaihi salatu aleyhi ve sellem, insistirao na fizičkoj pripremljenosti kada se zna da su sve vojne vojske poklanjale i poklanjaju veliku pažnju fizičkoj kondiciji. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem je uz samopouzdanje još više naglašavao nužnost trajnog i iskrenog vezivanja za najjačeg, najuzvišenijeg Allaha dželle şane. U cilju duhovnog jačanja i razbijanja straha od neprijatelja, Podsticao je na različite oblike zikra, a posebno na istigfar, na traženje oprosta od Allaha i dovu. Jednom prilikom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Men lazima al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haythu la Ko mnogo čini istigfar, ko mnogo traži od Allaha oprost, Allah će mu dati posle svake brige razgalu iz svake te gobe izlaz i obskrbičega ga odakle se i ne nada. Stalno naučiti sebe da dok imamo slobodne trenutke, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Jer od plodova iz koji se spominju u ovoj predaji, a svako od nas prolazi u životu na dunjalu u različite fazi i etape, pogledajte da će mu Allah dati poslije svake brige razgalu, poslije svake i svake tegobe izlaz, da će mu to biti i da će ga obskrbiti odakle se i ne nada. Poslanih Poslanik, s.a.v. je imao i to stalno naglašavamo izgledanje izuzetno jako u vezu sa svojim stvoriteljem, jer ko je u vjerovanju svom čvrsti jak, ko zna da je uz njega onaj kome ništa nije nemoguće, on će u istinu onda i na tom putu biti mnogo smireniji, stabilniji, hrabriji, odvažniji i naravno s Allahom pomoći na kraju i uspješniji. Abdullah ibn Abi Awfa kaže da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem pred jednu od bitaka sačekao dok je sunce bilo blizu zalaska. A potom je ustao među borce i kazao im. Eyuha nnas, la te temennu la liqa'a l'adu wa selu Allahe l'afie, al fa idha leqytu muhum, fa Wa alamu anna al-jannata tahta dhilal O ljudi, ne priželjkujte susret sa neprijateljem. Tražite od Allaha spas. Pogledajte, ne priželjkujte susret sa neprijateljem, jer je to neminovno susret koji će zasobom imati posljedice i na jedno i na drugoj strani. I tražite od Allaha spas. A ako se suočite sa neprijateljem, budite izdrživi. Znajte da je džennet pod sjenama sablji. Jer rat i ratna okolnost predstavlja jednu od najtežih okolnosti u životu na Dunjalku. Kada je smrt tako blizu, kada je život ili mogućnost života sa svim neizvjesna nakon susreta se neprijateljem i zato je onaj ko bude stabilan i ko bude tu čvrst s Allahom pomoći dženeti pod sjenama sablji. I onda je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem uputio dovu uzvišenom Allahu. Allahumme munzilel kitab wa muđrije sahab wa hazimal ahzab ihzim hum wansurna aleyhim koliko je važna dova vidimo dakle i ovim najtežim okolnostima da poslanik alehij salatu vessela moli od Allaha o Allahu koji si objavio knjigu ti koji pokrećeš oblake ti koji poražavaš vojske porazi ih i pomozi nas protiv njih intasurullah ja nsurkum In yanṣurkumullahu fala ghaliba Ako pomognete Allahu vjeru, ako budemo čvrsti na Allahovom putu, Allah će nas pomoći. A ga Allah pomogne, nikoga pobijediti ne može. I karakteristika hrabrosti posebno u ovako teškim okolnostima dolazi do izražaja. I Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nam je najbolji primjer Kako se uzdovu uz snažan i čvrst oslonac na Allaha i sve pripreme koje su potrebne da se kvalitetno urade može s Allahovom pomoći postići izuzetno veliki rezultat. Zato je poslanik Kalihu salatu selam i to je preporuka i svima nama slijedio imperativ Kur'ana, ve'a'iddu lehum mesta ta'atum min kuvve. Protiv njih pripremite koliko god možete snage za boj. Poslanik, Selam je ima običaj mobilisati sve raspoložive potencijale u ljudstvu i opremi. Ashabine ka Allahovo zadovoljstvo s njima, Allahu anhum, u, broj, u velikom broju su se odazivali poslaniku, sallallahu aleyhi ve sellem, pa čak i oni koji nisu još uvijek bili stasali za borbu. Toliko su bili motivisani i vi se sjećate dosta onih primjera mladića ili dječaka koji su tražili od poslanika alehijisalatu se selam dozvolu da učestvuju u bici na bedru i u drugim vojnim pohodima zato što ih je stalno motivisao. U toku priprema za borbu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je isto tako redovno se savjetovao sa svojim bližim ashabima sa užim krugom, tako da Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi nisam vidio da se iko tako intenzivno savjetuje sa svojim saradicima kao što je to činio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I u vremenu u kome mi živimo, čovjek koliko god da je pametan kao pojedinac, za sigurno da neće moći Određeno pitanje sagledavati sa više segmenata kao kada to podijeli sa više osoba, pogotovo sa prisnim prijateljima koji imaju kod sebe pozitivne karakteristike, potrebno znanje da skupa donesu odluku šta je to što je najbolje i u vremenu u kome su izloženi tom izazovu najprimjereniji. Ukoliko poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ne bi izravno rukovodio vojnom akcijom, određivao bi vojskovođu i davao mu instrukcije. Tako da je vojsi naređivao strogu poslušnost zapovjedniku وَلَوْتَ أَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي Pa makar vam bio i predvodnik, abesinski rob, stalno je savjetovao da budu poslušni svome vođi, tako da je jedne prilike kazao ام تلقو بسم krenite sa bismilom u obillah i u ime uzvišnog Allaha. Wa ala milleti rasulillah i sa vjerom u Allaha, Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, ponovo je podsticao ih na čvrstu vezu sa Allahom i na čvrstu vezu sa njegovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem. I onda, nakon toga, pogledajte ono što danas optužuju islam i muslimane, pogledajte kako je poslanik islama, sallallahu alaihi ve sellem, savjetovo e, svoje predvodnike. Ne ubijajte oronule starce, malu djecu, niti žene, ako nisu učestvovali u borbi. Uzmite ratni plijen, ali ga ne utajte. Pazite se međusobno i činite dobro, jer su dobročinitelji, dragi Allahu. Poslaniku, aleyhi salatu selam je dat sažet govor kao poseban dar od uzvišnog stvoritelja. U titu dževami al-kelim. I pogledajte kako je na lijep način u teškim okolnostima ratnim, kada u čovjeku posebno krv vri i emocije kada vladaju, poslanik, aleyhi salatu selam upozorava da se u ratnim okolnostima, ne ubijaju oronuli starci, djeca i žene. Danas, nažalost, vidite kako i propaganda i sve ono što se čini na tako negativan način prikazuje i muslimane, i muđahide, borce na Allahovom putu. I koliko nam je potrebno da mi danas iskoristimo argumente koji će na jasan način osvijetliti i rasvijetliti ličnost poslanika, salallahu alihi vaselam, i njegove iskrene sljedbenike koji ga u tome slijede. Vrlo je važno da učinimo sve što možemo na najljepši način da istinu o Allahovom miljeniku, o Muhammedu s.a.v. prenesemo što širem krugu ljudi, jer nažalost zlonamirnici to danas tako perfidno čine i vidite kontinuirano, to smo čuli i kroz novine i kroz televiziju, I, kroz, I na internetu danas možete svašta naći i zato je važno i evo hvala Allahu da i ovaj skup podrška poslaniku s.a.v. ili rasvjetljavanju njegove lišosti sa više aspekata kako bismo ga što više voljeli. Nakon što bi pripremio sve što je u njegovoj moći, Allahov poslanik s.a.v. bi se obratio uzvišenom Allahu. Pred bitku na bedru primijetio i pogledao svoje saborce njih oko 300 a na drugoj strani vidio je preko hiljadu boraca, koji mušlika koji su došli iz Meke. Okrenuo se prema kibli i zamolio uzvišnog Allaha, moj Allahu, ispuni ono što si mi obećao, gospodaru, ako bude uništena ova skupina muslimana, nikada više na zemlji nećeš biti obožavan. Toliko dugo je molio za pomoć, da mu je spao ogrtač sa ramena, podigao je ruke i stalno od Allaha molio. Pa mu je prišao Ebu Bekr, podigao ogrtač i kazao mu, Allaho vjerovjesniče, toliko si molio Allaha da će on zasigurno ispuniti ono što ti je obećao. I oni su naravno tu noć probdjeli u ibadetu. da Kad analiziramo ili razmišljamo o toj situaciji i na bedru, posebno jer je to prvi susret Koliko je poslanik s.a.v. bio stamen, koliko je bio iskren u svojim dovama i koliko su ga u tome slijedili i svi ashabi koji su bili sa njim na bedru. I to je, dakle, prvo što je i najvažnije da bismo došli do spoznaje te karakteristike, odakle mu tolika snaga, da ima toliko hrabrosti i kako im i u vremenu u kome živimo, ako želimo biti hrabri, Ako želimo biti stabilni, smireni i na putu dobra nepokolebljivi, onda je odgovor da prije svega trebamo izgraditi iskren, čvrst i blizak odnos sa uzvišenim Allahom, koji ukoliko pomogne svoje iskrene robove, za sigurno ih niko ne može pobjediti, što se desilo i na Bedru. Ali pogledajte dalje. Allaho poslanik, sallallahu alihi vselem, je uz postojeća iskustva koristio i sve metode ratovanja koje su kao iskustvo imali ashabi koji su bili u njegovim radovima, a koji nisu bili poznati među Arapima. Tako da je iskoristio prisustvo Selman el-Farisije, Perzijanca, prilikom pripremanja odbrane Medine u bici na Hendeku, Prijedlog je bio da se iskopaju kanale oko grada je neprijateljska konjica neće biti u stanju preskočiti dok su drugi predlagali da neprijatelja dočekaju u gradu. Selmano prijedlog učinio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem najprihvativijim što se na kraju pokazalo sa svim ispravnim. Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem, strategija nije trpila improvizacije. A mi danas živimo u vremenu kada muslimani najčešće prave improvizacije najčešće u svim poslovima, sa šurom, sa konsultativnim vijećem, detaljno je pripremao svaki hipotez. Prije bitke nastao saznati sve o neprijatelju. Vi znate da se izviđači šalju, da dobro ispitaju teren, da znaju tačno pozicije neprijatelja. Poslanik, s.a.v. je na bedru bio među izvidjačima. I tu su uvijek najhrabri jedinice. U tu svrhu, poslanik Aleyhis Salam imao i posebne jedinice, izvidnice u koje su birani najsposobniji i najhrabriji koji su mu donosili podatke o konfiguraciji terena, strateškim položajima te o broju i moći protivnika. Nakon toga odabirao bi najpodesnije položaje za napad ili odvranu. Znači je nam spomenuti još jedan detalj. Naime, kada bi odlučio krenuti u boj, nikada ne bi spominjao stvarno odredište, već uvijek je u javnosti obznanjivao neko sasvim drugo mjesto. To je bila taktika zavaravanja neprijatelja i onda je poslanik s.a.v. kazao el harbu hida'a, rat varka. Dakle, to je nešto gdje ne treba neprijatelju otkrivati informacije koje će mu pomoći da nanese muslimanima teške gubitke. Zavisno od terena i drugih okolnosti, određivao je strategiju i vojne Formacije. Ukoliko ne bi učesto u bici, određivao je komadante koji su išli na čelu vojske, a ponekad su nosili i bajrake. Kadkada je posebno određivao i bajraktare koji su u različitim prilikama nosili bijeli ili crni bajrak. Da bi još više približili način i pristup poslanika sallallahu aleyhi ve sellem ovim teškim okolnostima, evo prednit ćemo jednu predaju koju bilježi muslim od Burejde radijellahu anhu, da je rekao, vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem je imao običaj kada odredi vojnog zapovjednika. Upozoriti ga na bogobojaznost i dobročinstvo prema borcima. Zatim bi dodao, borite se u ime Allaha na njegovom putu protiv onih koji ne vjeruju Allaha. Borite se iskreno i nepogolebljivo i bez utaje ratnog plijena. Ne kršite potpisani mir. Ne masakrirajte protivnike i ne ubijajte djecu. Kada se suočiš sa neprijateljima, nemuslimanima, ponudi im jedno od troje. Šta god od toga prihvate, uvaži to i ne napadaj. Pozovi ih da prime islam. To je prvo. Ako se odazovu, prihvati to i pusti ih na miru. Ponudi im, drugo, da napuste svoje mjesto i da se dosele u Medinu. To je bila strategija poslanika ve sellem, da se poveća broj muslimana u Medini. I treće, ako odbiju primanje Islama, onda traži džizju. Ukoliko pristanuto prihvati i pusti ih, ne napadaj, a ako odbiju, pouzdaj se u Allaha i navali svom silom na njih. Dakle, krajnja solucija je onda borba. Koliko je poslanik, s.a.v. dolazio do izražaja i u najtežim trenucima borbe u bitkama, pokazuju nam mnogi primjeri. On je, dakle, u svim značajnim pohodima lično učestvovao, tako da treba posebno istaći njegovo predvođenje i učestvovanje u bitkama na Bedru, Uhudu, Hendeku, Hajberu, oslobađanju Mekke, Huneinu i Tebuku u odlučnim trenucima borbe je. pokazivao je izuzetno požetvovanje, hrabrost i što je posebno važno, prisevnost. Kada su ubici na Uhudu, ashabi doživjeli teško iskušenje i kada je i sam poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, bio ranjen, tom prilikom bila mu je rasječena usta i izbijena dva zuba i u tim trenucima bodrio ashabe na borbu. Zabilježeno je da je tada rekao Sa'ad ibn Abil Waqasu. Ja Sa'ad! Irmi abi wa ummi. O sade, samo gađaj, za tebe bi žrtvao i oca i majku. To je bio jedan način iskazivanja, dakle, posticao je sada da samo gađa i da bude ustrajan i tu je poslanik, salallahu aleyhi ve sellem, iako je ranjen, iako je u teškoj okolnosti i upravo je ta bitka bila u mjesecu Ševalu u kome se mi sad nalazimo. Posticaj muslimanima da... Uzmu pouku. Onaj ko se ogluši o naredbu poslanika sallallahu alaihi veselam. Dakle, o naredbu Allaha i njegova poslanika alaihi salatu wasalam, rizikuje puno. A vi znate da je poslanik alaihi salatu Selam postavio strijelce na brdo i kazao im da se ne miču sa svojih položaja. Čak da vide da i ptice kljucaju mozak eh, poginuli šehida ili oni koji su na ratnom polju, da ne smiju napustiti svoje položaje ali se o to oglušili i to je opet bilo radi Dunjaluka. Pogledajte kako čovjek poleti za ratnim plijenom, kako u tim okolnostima, kada izgubi, kada je odsustvo one snažne imanske svijesti, nego kad pohlepa proradi i želja za Dunjalukom, kako se mogu napraviti velike greške na koje se plaćaju onda skupocjeno ljudskim životima. I zato je poslanik Alehi Salatu Selam posticao vjednike i u tim trenutcima bio izuzetno hrabar, ali i priseban i stalno i bodrio. U na huneinu veliki dio muslimanske vojske pao u zasjedu. Zavladala je panika i gotovo opće rasulo. I pored svega, poslanik, salallahu alaihi ve sellem, je uz nekoliko hrabrija sahaba odolijevao neprijateljskim strijelama kao stameni i bedem. Vikao je, ja sam u poslanik, ja nisam lažac uvjerivši se u vjerovesnikovu črstinu, a sahabi su se zastidjeli, konsolidovali redove, jurnuli na neprijatelja i hvala Allahu savladali ga. Ali umalo, dakle, u jednom trenutku da su se potpuno pogubili, a prisebnost i hrabrost poslanika, sallallahu alihi veselem, je tada došla do izražaja. Mi živimo vrijeme u kojem nam se pokušava nametnuti i nude nam se različiti uzori. Omladina danas gleda različite filmove na kojima se prikazuju hrabri ratnici, muškarci, filmovi poput Onih umri muški, gdje se barata pištoljima, koriste se razna oruđa, oružja. Na zapadu Hollywood i druge filmske produkcije nude neke Terminatore, nude rambo Ramboe, kako se već zovu, Supermene, Spidermene, nude različite heroje, jer njima je to potrebno, zato što oni ne imaju uzora. Oni su izmislili i Batmana i Spidermena, izmislili su i Terminatora i izmislili su Ramba i izmislili su mnoge druge kako bi svojoj naciji ponudili nekoga na koga će se ugledati. I pogledajte njihova djeca stvarno danas i gledaju te filmove i nastoje se identificirati sa njima. Mi, hvala Allahu, nemamo potrebe da izmišljamo junake. Mi imamo junaka koji je uzor svim iskrenim Allahovim robovima. Imamo osobu koja je najhrabrija, najsvestranija osobu koja je pokazala kako i na koji način se treba ponašati u miru i kako se treba ponašati u ratnim okolnostima. Osovu koja je dijelila sa svojima sahabima sve okolnosti i situacije kroz koje su oni prolazili. Poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, je bio blizak i prisan sa svojima sahabima. La ja'rifuhu men džahilehu. Ne bi ga mogao prepoznati onaj koga lično nije poznavao. Nije se izdvajao ni po mjestu sjedenja, ni po odjeći. Nije imao nešto čime se želio odvojiti od svojih ashaba i sa njima je u teškim godinama gladi i neizvjesnosti dijelio glad. Sa njima je učestvovao u bitkama, pokazao im je svojim primjerom kako i na koji način se može biti ustrajan na pravome putu. Dakle, to je naš miljenik, Allaho poslanik, Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Zato, draga braći cijenjene sestre, U vremenu u kome i mi živimo i naša djeca imaju potrebu da se sa nekim identificiraju. Zato ćemo primijetiti da mnogi bošnjaci isto tako svojoj djeci nude prvo crtane filmove, a onda kasnije i ove druge filmove i da mnogi bošnjaci isto tako prate ove zapadne trendove. Daleko više Naša djeca se identificiraju sa futbalerima, sa glumcima, sa pjevačima. Daleko bolje poznaju sportske klubove i sastave tih timova nego što znaju ashabe. Tako sam se iznenadio kada sam na jednoj televiziji, arapskoj televiziji iz Maroka, gledao jedan prilog Napravili su test na ulici. Pitali su mladiće, nabrojte nam imena peta sahaba. Nažalo, zamislite, u Maroku ne znaju mladići nabrojati peta sahaba. Obično se sjete Ebu Bekr, možda četvorice halifa i vrlo malo je bilo oni koji su nabrojali. Dok ih pita, nabrojte futbalere Barcelone koji stopa. Sve iznaju. I danas da pitate naše, isto tako mladiće i djevojke, osim rijetkih kojima se Allah smilovao i koji se trude, i hvala Allahu da ih imamo, ali većina bošnjaka daleko bolje će znati članove naše reprezentacije nego što znaju destoricu kojima je obećan džanet. Daleko više će imati informacija o određenim glumcima ili glumicama nego što će imati o Allahovom poslaniku s.a.v. i njegovim časnim ashabima. Zato je ovakva vrsta naših skupova i sastanaka od velikog značaja da upoznamo ličnost poslanika s.a.v. kao da ga gledamo i kada sa različitih aspekata i saznamo koliko je bio svestran koliko je bio stamen, koliko je bio sa svojima shabima prisan i blizak, koliko je bio neustrašiv i hrabar, koliko je skupa sa njima sve podnosio što je bilo potrebno na putu uspjeha misije Islama, onda ćemo se oduševiti da će nam to biti podstreg, da se još više trudimo da čitamo, da se još više trudimo da mu se približimo, da se sa njim identificiramo, da u svom životu maksimalno slijedimo njegov primjer, njegov put, jer je to put uspjeha, sreće i spasa i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allaha uzvišnog da nam primjer Muhammeda s.a.v. bude toliko drag, blizak, da kod sebe izgradimo posebno ovu karakteristiku hrabrosti, jer zbog la ilaha illallah, zbog te rečenice koja se sastoji samo tri harfa, od, ista tri harfa od koje je i Allahovo ime, Elif, Lam i Ha. I to je u istinu velika mojadžiza. Zbog La ilaha illa Allah nije se povlačio pred mnogobrojnim mušicima Mekke. Danas mnogi nemaju hrabrosti da na javnim skupovima ili na, uh, unutar svoje rodbine, unutar svog komšuluka da progovore i da kažu i da pozovu na lijep način da se vjeruje samo u jednog Allaha i da se slijedi njegova poslanika Muhameda s.a.v. Zato nam je potrebno puno hrabrosti, a vidite, on je to imao. Da je nakon prve objave ustrajao u prenošenju iako je to značilo da će biti i prognan iz Meke i učinio je hijžu radila la ilaha illallah i pobjedonosno se vratio u Meku i očistio kjabu od kipova i vidite da se svjetlo imana danas širi na sve strane Dunjaluka. Hvala Allahu koji nas počastio na Brdovitom Balkanu svjetlom imana i molim Allaha da nas učvrsti na pravom putu, da pomogne sve one koji tragaju za istinom da pronađu svjetlo istine da upoznaju Muhameda s.a.v. na najljepši način u svim segmentima. Dakle, vrlo je bitno i hvala Allahu da imamo i ovaj skup koji će sa toliko aspekata rasvijetljiti ličnost poslanika s.a.v. da se i mi potrudimo da budemo toliko hrabri na putu prenošenja istine, toliko hrabri u podnošenju svih nedaća kojima neminovno ćemo biti izloženi u periodi života na Dunjaluku i da budemo Hrabri da se suočimo sa svim izazovima, svjesni da je ljepota Islama, ljepota prihvatanja, la ilah illallah, Muhammed, Rasulullah, da prihvatamo da nema boga sem i da je Muhammed, sallallahu alaihi sallam, njegov robi poslanik, da je to put na kojem ćemo neminovno biti izloženi različitim vrstama iskušenja, ali samo hrabri obstaju na tom putu. Molim Allaha da nas učvrsti i usmrti na pravom putu. Amin. Dalaš došao nagradi uh, našeg predavača, profesora Alju Efendiju Cikotića. Uh, prije pauze za kahu, uh, jedno uh, lijepo uh, iznenađenje pozivam Amara Cikotića da nam uh, kratko uh, ilahiju sa svojim babom posvećena našem poslaniku, miljeniku Mohamedu s.a.v. Uh, ovdje uh, provučuje i da uživamo u tome kako smo uživali i ovim predavanjima. Malo duže traje nego što je predviđeno, ali nadam se na radost svih nas, jer slušanje o Allahom poslaniku Muhammanu i iako se malo produži od onoga što je najavljeno, trebalo bi da sve nas obraduje. Pa, bujro. Ante nur Allahi fejran, Jig'ta ba'ad al'usri yussran Rabbuna e'laka qadran Ya imam al'anbiya Enta fi l'wujdani hayun Enta lil'ajnaini d'ayun Enta inda l'hawdriyun Enta hadin wa يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك Ya Rasul, salam alejke Ya Habib, salam alejke Salavatullahu alejke Čekao sam život tijeli Ne bil stigo u Medinu A mi smo se davno sreli U našem čistom dinu, u ezelu kad bi jasmo, naših duša perivoju, kad od sreće zaplakasmo, ja sam čuo riječ tvoju, naš voljeni Muhammede ja nebi.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 Salavatullahu alayke Bistra voda stalno teče Svrelas kojeg moš uspuše I nikad prestat neće Sanjeg piti naše duše Blago tebi ej si diče, Blago tebi, ey Omer, blago tebi, maiko nasha, pokraj sunca mun evere, nasred revde mutahere. Ya Nabi, salam alayke, ya Rasul, salam alayke, ya Habib, salam alayke,